Ego iritsi da bilboko gure Estudioetara, ezta? Bai, hemen zainago bai Egunon, joma Egunon Zer moduzera? Ondo bai, e, Zugarrizko eguskea gaur Zora dago bani, Bai, eguna Ma nintzun duzu Ma nintzun duzu Peleza bola ez esan ezta? Bai, bai Digestakit zuri Astosantuen hola Torkizun Alegia Hemen Euskagarrien Gertzeko Asumota notezaren Edo kanpora Ateratzekoa Baina hemen geratu ezkirogaldak eta atorrela, eh? Badaspada nortik, Joango, gara. Joango, <laughs> <laughs> espein <badaspadare>, ez da? <laughs> Oso ondo. Aizu, Joama, gaur amabost esan genuen bezala, ekaia agerkari digitaleko arduraduna zarazu zu. Urrengo edizioa noizko espero zuek aleratzea, Joama? Eh, ba, laizzer, zehia udaberrian eh, zartuta. Horrelatik, horrelatik. Horrelako e, kontu bat egiten duzunean, konturatu iten zara... zara Ba, Demorazen azkar gertatzen denes Bera azkar bozatzen direla ba, Baina, bueno, azken ikutubekin gauz Eta ez pedo dugu aste zaindu Eta gero, egu txigura bera ja Zarean egotea, eta bueno, horren berri mango dugu Emango dugu, ezta jasoko dugu, eta primiziak eta Oie guztiak jasoko ditugu Bai, hemen e, zuzenean Zuzenean gainera <laughs> <laughs> Osondon, bueno, gaur gurea ekarri duzun Gaia aurreratu ez, aurkeztu eta azaldu ere egin beharko diguzu Mito urbanoi buruzko argibidea Gana mearezki guzuka, Bai, e, mito, mito urbanoak, kaleko historioak, e, erderaz, e, bueno, gastre eraz, e, leyenda urbana deitzaien historio oie guztien inguruan, hitz e, itzeiteko, e, asmoa genukan, hain e, zuzen ere, ba, oso bueno, kontu interesgarria dela uste dugulako, eta bueno, askotan e, misterioaren inguruko gaiak jorratzen ditugunean, ba, zaila egiten zailgulako, ezberdintzea, egia zer den eta faltzua zer den. Mm -hmm baina hori etzaigu bakarrik eh, misterioen inguruko kontuak ikertzen ditugunean gertatzen baizeketa baita gure egunerokotasunean ere edabideetan edo prentza irakurtzen dugunean telebizte ikustean askotan zaia egiten zaigu ezberdintzea zer den e, realitatea eta zer den e, fikzio utza ain zuzen ere horrelako ba, orrelako ere e, pasatu egiten dielako komunikabidean bitartez ere bitartez eta deskubritu izan direlako ba albistegi serioetan eta edabide serioetan ba, e, kaleko historia utzak direnak e, adibidez e, eta adibide praktikoetarako joaz, e, txinako harresia hundiarena espaziotik ikusten dela eta handik ikusten zera eta hori orain inguruan azken e, egun hoetan argibideak ere haso ditugu joma Bai, Hainsuzen ere, ba, bueno, e, den albistea delako hain zuzen ere e kendu dutela atsinan, e, e testu liburuetan e, zeukaten, ba, bueno, testu txiki bat edo bueno, aipamen bat zioena atsinako arresea hundia espaziotik ikusten ikusten zela. Mm -hmm. Eta kontu hau e, mene mendebaldean ere sinetzi e, izan du askotan eta bueno, nik pertsonalki ba zenbait dokumentaletan eta bar eba, entzun izan dute askotan hori ba, batzinako harresia espaziotik e, begi utzes, hau da, inolako tresna optikorik e, bear izan gabe ikusten ikusten zela mm -hmm. orain zinatarrek e, orain dela bainbait ilabete eta ja, urtebete inguru bitari dutenez lenda biziko zinatarra espaziora Va, ba, <risa> el que son de esto les ikusten. Hoy se, hoy se es esto de la resi berebegista, esta esta vez te yo sin tres narekin la horren horrenbestraino ez dakigu baina guztienez e, gehurtatu egin du ba Ay, no. txina bueno. koarresiori ezpasiotik ikusten zela Bye. eta txinatar agintariak atera dira komunikabilen aurrean esateraba e, sintxotasun osos, e, beraiek kenduko dutela e, mm. aipamendu hori baien testu liburuetatik e, beraz hori izan liteke Eta adibide praktiko jardiz hori izan liteke e, mito kaleko historioietako bat, ezta? Bai, hori izan liteke bat, e, baina badira beste askota ez dago gainera. Bai, oso ezagunak e, badira batzuk e, adibidez klasikoak e, direnak e, eta ere bueno, edabidetan ere, edabide serioetan gainera, ba, askotan e, kolatu izan e, izan dienak. Bat e, batotasak gordatzen naiz ni, e, goma, Biurguneko neskarena. E, bai, e, Biurguneko neskaren kontu hori ba, bueno, oso ezaguna da eta, ba, bueno, e, errietan, udan, eta bar e, ba, lagunak biltzen direnean, gehien bate lagun gaztea biltzen direnean, zu baten inguruan, eta orlako gauzak aipatzen azten direnean, ba, e, burura datorkian lehen da biziko historioa da, inzuzen ere, biurguneko neskarena. Dago da, autostopa e, egiten ari den neska bat hartzen duela, gidari batek, e, eta, bueno, ebapatean, e, e, biurgune batean neska hori desagertu egiten da, eta usten du, ba, aztuta Ba, poltso bat, edo antzeko zio zer, edo elementuren bat, e, zera, identifikatzen duena e, ba, gidaria zur eta lur garatzen da, poliziaaren gana jotzen du, eta esaten diote, ba, bueno, neska hori aspaldi iltzenla, e, bi hurgone horretan berrekan. E, Kaleko historiori, nintu guztiok entzun e, dugula. Eta hori, ba, bueno, edabidetan eta ez da azaldu, baina badira beste zen baita adibidez, ba, azaldu izan direnak, edabidetan. Adibide bat jartzeagatik jartzagatik. Hoen dela ez, ez asko, gustu dut hilabete batzuk, el Correo Español eta buen el Basko gustu dut ere kaleatzen duela, kaleatzen duen el Semanal izeneko aldizkari batean, agertzen zen lapurrek bat kode izkutuko kode bat e, jartzen e, margosten e, zutena, ba, nola baiteko simbolo, simbolo bat e, etxe baten atarian, eh no e, informazio bat emateko beste lapurrari, bai, etxe horretako informazioa. Alehi. Bai, esan ez, ba, bueno, bon, ba, bat, kodebate, kode hori kodifikatuta agertzen zen aldizkari horretan, esan ez, honek ba, e, adierazena idu, eh ba, ez dauzela gauean edo e, etxe hontan joaten diru laporetan, ez da kisek araietan. Eh orrlako eta, hori bon, bezalako kaleku historiko bati, ba, eh osoa eman eh el semanal bezalako edabide batean. Uh -huh. eh, adibide gehiago jartzeko moduri, bai? Eh, bai, eh, adibidez, eh, faktorian eh, bertan pasaen eh, artean. Uste nuen eh, faktoria jarri behar zenuela adibidezat, baina ez zaz, ez da? Faktorian kontatuko eh, nuen zerbait. Ez, eh, lagun batek, entzulda batek, biali, biali zuen eh, berri baten inguruan, bera bai. guztudia ja, ipatzen zuela, surrumurro ba, bate eh, bat zela. Eta eh, Albizte hori, edo, bueno, zurumorru zurumorru hori azpaldikoa da eta asko zabaldu izan da interneten bitartez mm -hmm. adibidez, interneten bitartez oain pila bat ezabatzen dira darlako kateak e, e, bueno, historio horren arabera e, emakume batek oso abizu garrantzitsua jaso zuen musulmandar baten aldetik, eta zen e, ez zuelako bakolarik edan behar ez dakize garaietan hain zuzen ere Ba, ez zion ematen arrazoi garbirik, baina e, guztiok ulertzen dugu arrazoi horren atzean egongo gozela ba, alkaeda edo antzeko erakunde batek hor e, lako e, ba, pozoinketa bat egin behar zuela Coca-Colaan. E, ezan bezala, ba, bueno, zabaldu zen, e, hemen bertan, faktorioan bertan, eta interneten bitarte asko zabaldu da, eta ezan behar dago klasiko bat dela. Kalean, kala, dela, kalean, dela, ja, eh? bueno, klasiko bihurtadago. Badai. Eta, askortan getatzen da ere, horlako kontuekin, e, ba, bueno, etesteinguruaren arabera aldatu egiten direla. Hau da, e, kaleku historioa hau aspaldikoa da. Coca-Cola berak adibidez, bere web horregalde ofizialean, badauka e, zailkatuta antzeko, antzeko istorioa. Hain zuzen, e, oso paragegmatikoa da, baina Coca-Cola bere web gune ofizialean badauka atal oso bat, Horlako mitu ahi eskenea inzuzen kokakolak jaso ditu lako... Bere, eh, bere inguruan sortutako mituen inguruan? Bai, mitu, mitu, inguruan. ugari. Eta badoka, bai. inkluso zailkatuta eh, atal ez atal. Eta zerbait badio, eh, azken zurun murru honen inguruan zerbait badio kokakolak? Bai, eh, zurun murru hau badiru izabalduzela... Eh, ira yakamakako amaikako atentatuen e, ostean eta, eta eta bueno e, gesurtatu egitensun noski e, eta bueno esaten ba, dudan moduan e, historia hauek askotan e, ba, testenguru baten arabera moldatzen dira kaleku historia hau adibidez jasota dago beste erabatean e, espainian eta protagonista kasu ez da musulman darbat baizik eta etakoki bat esaten diona andra bati ba eskertuz e, ba berarengatik egin duen mesede txiki bat eskertzearren, ba ez asatzeko, ez dakiz supermerkatura, ez dakiz mm -hmm. e datetan, bada ba, espadan ere, eta gero andra horrek e, ba poliziarengana jotzen du eta identifikatzen dute komando bateko kide bat bezala. Mm -hmm. Horrako e, bertzea asko dagoen eta herrialde e, edo kultura bakoitzan agian bera, beraien bildurren arabera E, ba molatzen ditu, molatzen ditu ezta, ezta? egiten dira te itxura aldatu gainera. Ezuko Coca-Cola aipatu dugun honetan kuriositatez. E, hor bazen esamez bat, esan bat, coca formularen ingurukoa, e, bi pertsoneak bakarrik e, zutela, edo bila une bak baino ez Coca-Colaren formula eta biak sekulan ez direla adibidez ba, egaldi edo gazkin berean joaten, beti aparte bibera daukatela. Hori e, horriburu zerbait baldi webgune horretan. Eh, bai, bueno, hori beste klasiko bat da, baina eh Coca-Colak eh nik ikusi doanez eh ez du berezikia aipatzen eh, kontu, kontu hau. Eh bai aipatzen dira beste web orrialde batzuetan eh, eh, ba, bueno, eh kaleko istorioei edo mitu urbanoi eh eskeñitada eh daudenak eta ta, bueno, eh istorio hau eh, badinotzuet, ez da azaltzen web orrialde horretan, baina bai oso zabalpen agundie izan du. Eta eh badirudi kogakola, eh, cola k ba, bueno, eh, dela kogakola E, beraren kontra edo berarentzat kaltegarri izan litezken kaleku historien aurka joatzen eta ez berarentzat ba onuragarri izan e, litezkenak mm -hmm. kasuentan horrelako ba, e, formula sekretu baten inguruko zurrumurroa edo mitoa zabaltzea hori eztu hori eztu kasurtatu ordan ezta berarentzat komenigarria da komenigarria zaia in susenera produktu horren berezkotasuna e, ba azbi marratsen duelako mm -hmm. Ez da, raza jakitea hartuan, ez eh? er da negia eta zerra eh? eh, Bai, eh, ta hori da arazoa askotan Hain zuzen ere, kaleku historien inguruan Horren eh, ba, inguruko ikerketak egiten dituztenak adibidez Baskotan askotan, eh, ez da bat eh, Beraien enkonklusioetan eh, Adibidez bat jarriko dizuete. Eh, ba dago jendea uste duena eh, Bentagonuaren ba, bueno, aurka jozuen egazkin horren inguruko historioa adibidez, ba, gezurra e gesurra dela eta beste batzuk aldiz, ba, guztiz egia dela esango e pizkate azaltzeko ba, bueno, terrimen zan eseneko e idazle frantziar batek e kaleatu zuen, honen e dela e -ba, bueno, e urte batek baino geio liburu bat esan ez ba, e pentagoren, pentagonuaren aurka ez zuela e jo, benzik eta bestek motatako e kontu bat izan izan zela E, eta e, hori ba, e, aipatzeko edo, ba, bueno, zenbait e, argi ematen maten ditu e, horren e, alde. Bai. E, Baina, e, batzuk e, uste dutenak e, guztiz e, faltzua dela, eta e, bestu batzuk e, aldiz ba, guztiz e, e, egia egia dela. eta hor, e, bat dago, ba, bueno, beti bezala kontrobertzia bat. Hau da, e, ez da guztiz argi dagoen... E, kontu bat. Eta hori, askotan, gratuko zaigu aurrelako gausak epatzen ditugu nean inguruko kontuak, konspirazioen inguruko kontuak, ba, egongo dira batzuk esan gutenak, kaleko historia bat e, dela, dela. tabeste batzuk es. E, askotan, e, kaleko historia bat e, dela, demostratxeko bide bat, edo, ez dela, demostratxeko bide bat ere, bada e, jote, jotea e, iturrira eta e, aurkitzea eh, ba, bueno, lehen mailako testiguak. Yeah. Zer, historia hauek askotan dira lagun baten laguna konta dutakoak. Baize, alkaedako horrena, zurumur hori ilapagendigira sartzen den e, e, tira, izlamar e, horren histori ba. ikuste dut guto, Euskaderreko gehienetan gertatu dela, ez da? E, bai, oso zabalduta dagoetan Ezen nire herrian gertatu da, seguru zurian ere gertatu dela Gainera gauza bera, eh? gauza bera Ila pendike batean Eta historioak dauzkan zehaztapen guzti hoiekin Pentsa zeindarraduen, zeindarraduten eh? bai, es, historioak Ez que, e, gertatzen da ere, ba, esan dizuelen Ba, zelantez, teinguruen nera bera Ba, historio batek, dira historio batek Moldatu egiten dira, eta indar askoz gehiego hartu dezake Baina <coughs> gure kasuan, Coca-Cola eta E, musulman dar horren e, inguruko kontua e, ba, zer dago horren e, atzean zergon liteken horren atzean bueno, alde batetik e, dudarik gabe ba, zaba, zaba dagoen beldurra horlako e, eraso baten aurrean eta horlako kontuak e, kasu hontan eiten dena ba, ezagutzen ez dugun mekanismo sozial bat e, dela eta aspaldian ba, da, e, e, dagoen historio bat e, moldatzea, jendea piskanaka moldatzen ditu eta joaten da e, aldatzen historio historio hori e, eta eh ba bueno e, historio honek e, baditu eh ezaugarri batzuk eh e, indar gehiago, ematen dielak adibidez eh musulmandarren artean Coca-Cola oso ospe txarra dauka adibidez mm -hmm. Coca-Cola berak e, bere webgune horretan adibidez ba zurrumurru eta mitoei eskaintako tarte horretan ba E, ekialdeko urbilari hurbilari tarteosoa eskentzen dio. Mm -hmm. Hain zuzen ere, ba, bueno, ba, oso ospetsarra duela eh, duelako. Mm -hmm. Eta e, bestetik eh, adibidez eh, ba, beldur hori saluta dagoelako ia ura edo elikagaietan galetan eh, zerbait egon daiteke, edo hortikan hortikan era Bai. Baia da, Joama Gallego, e, joan indik ere jarraituko nukezurekin guztoreizketan egia esatea nahi bali mahu zu, mito gehiago ere maigaina jarriko genitzkizuke, baina beste baten izan beharko du, konformen? Konformen. Ondo ondo pasa, azte santua, eh? eta gaurra ma bost, gehiago, konformen? Konformen. Ba. Aio, Joama. Agur.